në emisione të kaluar vendosëm rregullat bazë që nuk ishte negocim, nuk ishte konsensus më total. Ndërsa sot kemi një titull tepër të rëndësishëm, të ndryshojmë dhe jo ta rnojmë. Ndoshta titulli duket provokativ, por çfarë? Si duhet ta kuptojmë të rregull? Vazdojmë të jemi në shoqërinë e håxton. Hoxh mirë të erdha. Misriji, Allahu subhaneh. Tam mirë, o baba. Të ndryshohemi dhe të arnojmë.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 thot nuk është efikas ky material. Ja është dëshmuar ju efikasiteti i tij. Atëra çfarë thot, Islami ka një harrën më të mirë dhe ardhën këtu. Mirë, po kjo nuk është e mjaftueshme për, dëshmuar së unë për e të dëshmuar se un kam dëshmuar. Pa shkak se petkusë mëllor kameta që ka qenë se kaluarës. A ne kërkojmë ndryshim të theshës, ndryshim të petkusht. Ndryshim të anës fillimisht pastaj mbushin e saj. Për këtë arsye dietar kan thënë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 Barëci i, i konceptive tona, i vlerave tona, i veprimive tona, i fjallë tonë është jetë a jonë. Kjo jetë. Dhe diri më dje, ne kemi pasër konceptët në dryshëm për jetëm. Për shambut, e... jetëa ka qenë erëndësishme atëherë kur kemi pasë kuljetën të mbushur. Apo jetëa ka qenë erëndësishme dhe ka qenë, do të të me perspektivë, atëherë kur kemi pasë punësim dhe zhvillim dhe ngritje. Jeta ka qenë kjoj, jeta ka qenë ajoj, kështë moral. Në qovë se a jam betet jeta, por të arë dëshëm që të imit lundur pak më në ryshe, gabim është. Ishtami këtë koncept të të tërësysht, tërësysht original për jetën, pa asë një thërmit të huazimit. Andaj u thejmë, muslimonë, që fillim i rduhet të kuptojnë pse janë kryuar, që ka kërkuet nga jeta të tjune. Këtu do të fillë në nëndryshimi,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 tërseshtë dhe shëmë pëshori e vlerësimeve ta shëmë përmurë më nëndësi dhe shpasuri në qovë se unë këtë ditë e kam kaluar dhe nuk i kam bërëzot e tim në gjënohë dhe në me dhe së ka qenë këtë koncept të jetës andë e Allah u Gjellalë u thot fa menzuh zihani nar u udkhil e lë gjënë fa qatë faz Allah u Gjellalë u ala thot dhe kosh i shpëtan hudhës në gjënë dhe futët në gjënët që konsiderohet se ka fituar. Nuk ka qenë ky koncept i fitores më herët. Ka qenë diçka tjetër. A ndaj sonjer gzuon për fitoren e ndonjë klubi futbollistik? Ku gzuon shumë? Shumë. Madje një nga detarët thonte po të po ta po ta lutin Allahun. Apo me këto emocione që po kërkojnë tipet gol do t'u japte Allahu xhenetin. Sa emocioni derdhet në ato momente kur shikoj futbollin. Apo sa dashuria grumbullohet dhe urrejtja para më në këtë është drejtuar tek u duhet çfarë do të bënte. Andançon se kjo erë nuk ndryshon. Më thua s'bash po mua për mua nuk ka nuk ka kam ndoshta më kush fiton. S'ka të bëj me mua, ka s'ka të bëj me jetën time. Nuk është nuk kam arën këtë buton që ti gëzohem, këto ekipe që ka fituar. Tash më mund të shkëndër diçka tjetër. Unë shi ka fitimi ndikon tjetër, ma dhe nuk kam ku të shikoj se kush pa fitan. Nga se kam kuptuar jetën shumë të shtrajnë. Këtjetë unë e kam kuptuar si një kapital të rëndësishëm për të blej një hisën gjenet nesër. Ndhej, më respekt, ju luani, nuk ku ndalaj, por nuk kam kuon. Shiko, ku ndushan ena, por ku në bitë ena e njët, apo? Jemi primit e njëta. Njëta si për para. Par tashmë ka harnime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 që ti fut në bashkëjetesë dy konceptet, atë të injorancës dhe atë të islame. Nuk le janë kështu. Nuk le janë. Preferon të tërhiqet nga loja dhe vazhdon të imaçike. Zgjedhën dorëson nuk pranë të ket një bashkëjetesë, mes asaj që ka artë të rrenë, mes asaj që ka artë largon nga këta njerëzve. Për këtë arsye kur themi se duhet të ndryshon konceptin e jetën, themi se ky është fillimi dhe baza e ndryshimit. Në qëzë unë se kam nëzhuar kërë koncem bjetën, se kon kuptu që ka është jetë aralish në islam, atër unë se kam kuptuar, kanë nga njerë zdojneruar, që tërë jetën kanë jetuar të sëpërbuar, apo, dhe Allah për ta ka nëse kanë kur sukses, ranë nga pejgambert në Koran e ki, shëkaj e, se përmendit se ka fituar, po, ka vdekur, dhe ka mbet pak pasars apo e shkatruar po më di po mbështoin ti s'është për hap. Mirë po ai ka kuptuar se jeta që i është dhënë e ka shizuar para çu duhet, pa rezultatet diku sot e rvendosën. Atë i thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, vjen ditë gjykimit një pejgamber maahu nafar. Metaika tre vit pas vit vjen yati an-nabi welaisa maahu ahad. S'ka asnjë, ai thimi ky ka dështuar? Ja. Po sipas konceptit të së kaluarës ka dështuar.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 e konceptin biejet nuk thotë kështu për historinë. Në kërdhëzimin që duhet të bërat, domosdoda. Të nkodrë të ti pastaj. Të ecësh në. Të ecësh përpara. Jo pa qëllim i gjejmë të parat tan kanë qenë krijë të thyesh në kuptuar të jetës. Domthonë mund të kenë qenë shumë më të varfër për sa i përket materiale sot, por kanë qenë më të lumtur. Pasi. Edhe çaj shumë moment që janë të hande bukun e thatë, thoshun jam shumë i lumtur dhe mbretërit subojadinë që ne trëgim mundot të mloftonin, ndoshta mund të kenë të gjitha, dhe vazhdojnë të jenë të palumtur. Padoshim. Padoshim. Ashtu është. Këto që ne japim mërzish shumë të madhe. Ashtu. Këto jeta apo jo? Padoshim. Padoshim. Ju vetë i japim mërzikë së jetës. Po i japim mërzin një kuptimi të caktuar të kësaj jete. Nëse do një në, në duhet kur ne më s'më thani se duam të jetë. Jo, na dojmë jetën. A, a, kemë rënësh se thjesht mendoj vetëm për botën tjetër. Jo, na na, na më çinjë e urrim jetën, do të ishte nga vëprat më të dora të callavë dorasia. Apo? Mhm.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 Nuk e dëshiroi jetën për të vazhduar me pushtetin, gjasë kaqin halife. Nuk e dëshiron për kët. Por e dëshiroi edhe një ditë më shumë këtë dunjë, pa shkak se ka mundësi edhe më, edhe një ditë më shumë ta falënderoj Allahun, ta aduroj Allahun, ta ujërkoj, sa i zgjohom. Thekë është agenda ime tashmë të, të mirë mun, un. Dhe në momentin kur ndoshta vie fundi i jetës, nëse ka ndonjë dozë të dhimbshërisë, absolutisht nuk ka të bëjme praktisën e kësaj bote, por ka të bëjë me mbylljen e mundësisë për të ushtuar bagazhet mm. e punës të kallaxhë lavore. Tash po këta janë rënë sirtulli me zvite. Apo po ju patundshme që pa, pa Andë, ne marrim me vete. Po patyshim, ndonë ne e duam dynjan, na e duam jetën. E kemi ndaluar ta privojnë veten nga jeta për shkak të çfarë dos prove që na bie mbi kokë. E ndaluam është. Vazhdo motuçje, hec. Nuk e tja ai që vendos kur duhet të dalë.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 shenja ty, që thotë se kjo është produkti kësaj. Epo? Andaj përdirë sa ne e kemi, e kemi markën e regjistruar. Ata që në mbrojnë, shenjën mbrojtse, këtë unë e kërkoj, në si musliman të kemi shenjën mbrojtse, që në identifikon nga gjithë dukër shtjetër, pas kësaj shenjën mbrojtse, nuk në bëndë dëmtim, lera mania e cila nuk e dëmton shenjën mbrojtse. Mirë po në qufë se shenjën mbrojtse Athellaromania do të jetë rezultat i një kaosit i një parregullsi dhe më tepër do të jetë e një kalit të ulët apo s'o për ta vesh, sër sa që mund të mburim atë. Prandaj shenja mbrojëse e Yona e cila na prezanton para të tjerëve dhe në tregun e të tjerëve është besimi i drejtë në Allahun Azhajal. Kuptimi i drejtë feston. Në çonse e kemi kuptuar drejt fenë dhe kët kuptim drejtë fesë e kemi bërë apo shenë një mbrojtëse tonën për baltë të tjerve, anë e s'ka mundit nga kapjen askush, s'ka mundësit nga dëmton askush, nga se kemi shenë një mbrojtëse, që me të dalim të reg, atër lërëmanija që vijë është të kefundit, aja që Zotë i Gjellewala ka përmenë nësa raste. Pse? Kërë përmenë Allah Gjellewala dërgjim në pegamerësëm, e alëzbi në kurantë, thotë, jehdi bihilahu subulles salam.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 Tëna fitë prezanton, nuk keshë mbrojtse. Ti ke mundsi ta kesh imituar kët, kesh imituar kët, nga se vërtet. N... Andaj ne derën të pretendojmë si i origjinal. Ne nuk kopjojmë. Ne i origjinal. Dhe kjo na bën të fuçi shumë trek. Të gjithë thjet kopjojnë. Ne i origjinal. Nga se kësot Allahu xhelahu ilahe ka parë dhillën pa neve. Mir po, kur nuk i ket originalitet, del i dobën trek. A dhe kjo është problemi nga një musliman, e ke imën origjinal dhe të tjerë na kompleksojnë një. me falsonëti hynë. Përshë ata nuk kanë asë gjë, atës e kanë të huazuar, nëse ne i kemi atë që është orijinale. A dhe për këtë arsuj e thamë që nuk duhet të jemi leraman në atë që duhet të jemi një. Ajo është besimi në laun dhe kuptimi i diri i fesë. Pasaj kërësit e brendshme, që janë të shumëta, atë i pasaj tolerohet që të ketë dalime, të ketë njërimi e kështë marat. Nëse kemi shenjë mbrojnëse që në identifikon se kërshë jemi një.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 e Busufjan kushë kujt Wallahi sikur se kanë në Bukari ti befasohesh nga përshkrimi i sakt i e Busufjan kushë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam madje tham sot se mund të marrim shumë musliman para më ndonjë musliman tash ta marrësh dhe ta vendosësh në Parlamentin Evropian ti thua ju muslimanë na tregoni nevet e Evropës çka doni ju jo vllo kush jeni ju A do të arrim ne që brenda një kohe caktuar, 2 minuta 3 minuta të legojmë çartos kush jemi ne. Unë e kam frikë se jo. Ka të nuk e kemi të çart shënim broje, me çka na realisht identifikohemi. A do të përgjethim ndërsa ne i veprim caktuar, do të përgjethim në një ku edit në një badet caktuar. Këto janë gjitha mbrena kursive të mbranshme, ku nuk ka shënë jo mbrojtje identifikuese. Çka kërkojmë realisht? E bësoni tha ai kërkëm ganë kët kët kët kët çartës. Shumë, shumë qartë. Shumë qartë. Unë andaj them. Sot ata që kanë paraqënjimi për ne, këta tre kanë on ga jashtë me mjekra, a kemi arritur ar ne në mënyrë unike, me një z. Tu tregojmë të tjerë çfarë duemi. A pranohet atë pastaj a nuk pranojnë? Kjo është teatër normal. Mi po e kanë të qartë nga ne gjithçka doim. Jo. Ka së njëri për shemb aty arrije bën rrahi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 një loj, prezentimi lera man, ju serios, dhe po padushim edhe tjertë ta kuptojnë si një levizje të rëzikshme, që nuk dihe që ka një përdojnë. Pandaj, lera man, jo. Kemi një një njërë që nga identifikon. Nga identifikon. Dhe sëtë për shambull, në qofë se vetëm një firmë, merë njërën, identifikuse, se njërën që të gjithë dhe, Zezë, kuqës, -sunta, pa, është një njërë që identifikohet me të finanshtetje. Dhe e merë të atri, bitin, të të të gjëbitët. Të ka regullë. Andaj, cila është njërë e në identifikohet, edhimëni. Këto të kjo njërë nuk duke të imi lërëmanë. Gësë Allah të thotë, si bëgat Allah. Që ka në njësë, si bëgat. Njërëimi i Allahot. Një njërë. Që në kanë njërosur Allahot me neve. Që në kanë njërosur Allahot me neve. Që në kan Njyre e një shmëris, e besimit, të drejt në Allah në zhjel. O men ahsanu minë Allahi si bëka, e kushë njyros në bukur së Allahu. Ande vetëm me njyrimin e Allahot jenit bukur, jenit të pranuar, jenit të rheqes, jashës, të këndshëm, të mirë. Gjitho tendensë për të njyros në dryshe, këndse, është më mirë në praqes i palaqëm dhe bëhemi gazi i botës. Pastaj ja hapton duke qeshur njerëz më neve, duke thonë njerëz më neve, duke anëjëmuar njerëz më neve, ekzistuar. Në këtë arsylim kur thimë se të jemi një, pastaj brenda këtij neshit mundemi të mundemi të kemi, po lëra manitë të toleruar. Duke shpresuar që kemi kuptuar nesër musliman të pakta në identifikimin që buri Bosfiani po kur nuk ishte musliman dhe ndonë shumë mirë çfarë doni muslimanët, çfarë dhe identifikoheshin. Ne do vazhdojmë pasojtë ndryshimit në pjesën e dytë të shalland, në shal. pjesën tonë. Këndëruar vlezër, po është këpusim këtu duke thënë që edhe termat që kemi zjedhur të nxyrave, aty kemi zjedhur nga termat kërënore. Nxyra më e mirë është që vjëmë për istotit të thëmë. Nësë Allah në bëjtë të gjithë dhe me nxyrave në identifikuset islamit, themi mas pak në pjesën e dytë për vazhduar me pasojtë të ndryshimit dhe gjithashtu që atë duhet dhe si duhet të ndryshojmë.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 Ka të dëme arnimin e së arnojme jo të? Pa dëshim. Pa dëshim. Nuk ka nehoj për komend, më tëjë për, po që se e bartim këtë që po flasim vetëm të petë ku jonë. Këllëgjme përkëtëm, qodhin me dushim e të vogërë të të tjë, unë të në arnojme mirë. Mirë, mirë, Thimjë, mirë. A ka të dëme? Uh, arnimi ka shumë të meta. Një për tyre është se përallan njërë falso të mamë si kurse edhe është vetë veprimi i hanimit falsë. Pse? Në që fëtë ti ki një tjeshtë të dobit, apo? dhe aja është, pa të shimë, jo kvalitative, është njërë. Dhe ose e ke, për shambull, në një qafore të gruas, e ke nga loj i bijuterisë, dhe aja është fshirë, shumër fshirë, është torta dhe, aja e re është jo kvalitative, lere më kur djetërësot, dhe aja është, E Thu, a çfarbanti thua kam një mikun që mund të ngjeros me një gur ari dhe e vendos. A duket si ari, po. Problemi është se edhe thirr ti mashtrojmë se jemi të pastër me kët çafore, por problemi i vërtetë më i madh, si fillojmë të mendojmë nëse jemi të pastër, duke menduar se kjo është realisht e ari ta. Don kam frikë se me këto arrime, vetë që jemi duke i mashtruar tiert se jemi musliman të duhur. Po Afrika se kemi filluar të besu me dhe në në këtë teorisë se njemi matë miret. Dhe kjo përna pengon që zhvillohemi të përmisohemi. A në isot përsham le unje musliman dhe kritikan e që rëtonë, nuk pranon? Këtë, si për më thu, shikaj, përsham mullat shikaj e këtë, ti nuk kje aj që pëthirësh në te. Nuk kje aj realisht. Në thiremi në Quran dhe sunat, apo në thiremi në kuptimin e të parve tonë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 as se qalon mukur thua derisa so ka vdik e ka fal namazën sabato me abdesin e acidit shikoj me një fjalë as se ka pas obligim ku janë mbrojtës së këtij burr ose të tetëre ne themi se jemi pasurta të parëve tan të selefit ne kështu ku jemi ne me adhirim në tyne ku jemi ne me vllazërim në tyne me sakrificë ku jemi ne huazime flamojish ignorancës apo do të luftuar ky flamur me atë as të tjetër të fatkesisht A ne duhet të vetësohemi. Duhet që të zhvishemi nga këto deklarata fallso, të arnuara, apo do të marr një petk origjinal. Të asoj që duhet të dëshërojmë dhe duhet të identifikojmë në më mërzoj dhe tani publikisht. Dhe ta bartim çminin pastaj ta tipi petkun. Mënyra është të organizuar një një lloj gare për poetin më të mirë.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 tje e blersim për gjithë dhe neve. Qfarë tha? Tha o birim. Tha ose bër e gjuhën si e ke petëkun, ose bër e petëkun si e ke gjuhën. Shikasaf bukur. Mirë po ke vesh petëkun më të nebijut, nërsa gjuhën e rrugajtëveki. Êshtë tërpë kjo. E është në nëqmim, degradim për teshen. Andaj, sprish punë, në baje teshen. As kush nuk të mëhonë, në baje teshen. Por në grejtë e gjuhën. Gjeta, në gheta niveli ne shprehur, në gheta. A dhe ai i them musliman. Ne po deklarojmë si musliman, pasues te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky është petku i onun. A janë kështu sillet tona? A është adhurimi i on? A është vëllimi i on? Padeshëm se jo. A dhe ju nuk them braktis e rrugën e Muhamedit. Jo, mbaje kët pet. Por ndërjetseu dhe gheta në nivel ne petku që 100 njerëz po thrasin në emër të tij. A se kjo është e kërkuar? Përndysh është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 Po them njëra nga pasojat e shumta që na sjell ardhimi. Pa ikemi bargj çë të ndryshojmë. A s'tash po bartim Kur'an dhe Sunet apo po bartim filma historike, po bartim muzike të pejgamberit të madh të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ta bartim në anën që kemi bart drejdier dhe mëkatën e bërllogun e betullogun e mëkator. Tor por me tësha të ka së kaluarës nuk mund të harrojmë me Kur'an mes Sunet. Jo, por ndryshoje dhe merr petkun e Kur'an dhe vesh. At kushton tash Po sot ashtu qapërësi më tepër duhet të si ndryshë por bartë kat përësi. Ngasë me presi vie privilegje. Spo të pes për dëm të tjerave, pse ne thonë dëmin më më të prekshëm. Ne thonë dëmin që këtë të bën një njeri shtar, jo me të tjerat, por me veten thën. Padoyshë edhe që nuk e cilësim muslimanin, po edhe edhe xhafirin atkoh, në kohën e profet Muhammed sallallahu alajhi wasallam, so, so. nuk e kishte këtë cilësi. Nasot. Ne nuk duhet të jemi vetë kritikë. Kjo nuk është që nuk kësht për të asbuluar tëmetat muslimanë me këtë më, jo.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 Dotot më mëshir, nuk është më me merit. E çfarë më në kur fillon të parcializoj ato tërë? Çfarë mbetet me këtë islam? Nuk mund të ndryshon njeriu i cili para praqisht apo vendos vetë di pengjesa për ndryshim. Unë më kur të mos e kërkoni pimin. Gjithta kanë më kërku. Këç ka ko nevojë. Sa njerëz vinë thonë, "Hoxh, unë nuk mund të ndryshoj bur, kam cin gjithmonë." I themi se kjo është shanset ti nuk do më ndrysh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 mos them se duhet të hapim të gjitha dyrt. Ti dorëzojmë shtëpinë ton, çantën ton, veten ton, pasurinë ton, themi merr çfarë dua, merr çfarë duash dhe lër çfarë duash, ndër çfarë duash, pa kushte. Pa kushte, pa pengesa, pa mbyllje, pa fshehje. Mos e afshë istëmit mirat, po tregojë, edhe këtë ka mundsi ta bëj. Gjithta tregojë. Andaj kushti i parë i ndëshimit është dorëzimi dërëzohu, dhe tërë aqedvije praneje pa kushzime. Kjo është kushtë i ndryshimi, e para. E dyta, ndryshimi filan nga besimi, pa se shkën të poshtë. Gjitho vënim, ndryshimin në besim, dhe të ahun bas edhe kualitetin e ndryshimime të tira që nuk janë të naturës e besimit. Nëse besim... besimin e lana zogjelë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 Nuk ka zotim. Dëbën ai veprat më dyra, sot nuk ka zotim se më shë. A, a është natyreshmë kjo pun? Po. Dikush ka zot ligjin dhe kujtë që nuk ka ndëgjë dhe nuk ka zë ligj ai vepran në xhel normal. Mirpo, është normal për dikën që ka besuar në Zot, që çdo gjë ndëgjën dhe she, të bën sikur sa që ka besuar në Zot që nuk ndëgjën më kësaj. Ktu ndryshimi. Pikë këtu fillon. Përmesojë besimin në Allah, përmes ti, përmesojë veprat e tjera pasaj. Ma nuk është normale, është absurde që e dinë se pëtë shetë dhe pëbënë, edhe ata që e shkelën ur në lau, që ditin me ne vahtë. Ne e me në së jemi njësjet, në së besojmë se në së shetë dhe ne e bëjmë. Por jo, shturë, nga se ata në e shojmë për të modhë dhe duke besua në kësi zoti, në kësi besimi, si i në a bëjmë. Ka nështë vërtejtë? Shumë e, e vërtet, Kështu, më dhe nështë, edhe ti musliman zdo të bështë të të të të të të pa. Pa. Ashtu,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 Po po e them kështu si e thati shkurtimisht. Rregullat kryesore bazë. Po. Dhe e treta që perfund që dua të them është se ndryshimi kalon e për stacione të ndryshme. Dhe çdo stacion e ka natyrën e caktuar. Apo, për shembull, ti njoftso udhthan në një, një udhthem caktuar. Në një stacion ndalesh dhe e mbush me karburant makinën tënde, apo. Sa shon në Rodos që ndalesh, nuk ka nevojë të mbush me, me karburant tash.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 Për shembull, dikush pa njerëzve, në çdo stacion që ndalet, merr, për shembull, po them këtu kushtimisht, sepse kjo është e kërkuar, merr për shembull ë në maznafile. Në mazna vjen i ka stacion, në mazna shtohet, ani mirë. Mirëpërkë kët stacion e zgjodh për mësoni gjuhën. Po. A kupton? Kjo i karkuha kësaj. Atëri kur kë ka kalon se për stacion edhe ende nuk i dukë u furnizumë fjalor të mirë.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 Kë ndryshim parcial, selektiv, apo duke e avancuar në mas të manë ndryshim, dhe tjetërn aspekt të ndryshim duke len shumë anash, këna në për nga në ndryshim. A ne duhet të këtë një balansim në ndryshim. Qëfar duhet të të, qëfar duhet të të, qëfar duhet të, e kështë më rrallë. E potë të jemi të avancuar, ose si kurse ka njërë, për shembut. Për, një, për një aspekt të saktuar të disë, jenë të specializuar, Din çfar ka lëm kë dietar, ku ka ka buq kë dietar, din shumë bukur. Kë çka ka dhon për këtë, kë këtor i specializuar. Kë ka këtor të avancuar shumë. Kur bie fjalë për të xhirat themelore të fes, përshëndetje për çka caktuar, këto thotë unë ende s'kam arrit. Po jo, ja, është pa mundësim, nëse ka pasku me arrit deri këtu, apo kjo është dhash me shumë më të tekaluar. Epo jo, fort se ke deballanc serioz nitën tënde, të apo në kuptimin e në ndryshimit atare kem edhe kësaj lloj defekteve të ndryshëm. Pa i them se duhet të jetë ndryshimi i koordinuar me situatat rrethonat gjendet e caktuara të cilat imponojnë ndryshimin të saktuar në këto gjendje dhe rrethona. Në qoftë se nuk është ndryshimi konform situata e caktuar, konform kërkesave të caktuar, konform rrethana të caktuara, atëherë padyshim se nuk do të ketë ndryshim efektiv. Nuk, nuk të duhet ndryshim dotautre lavdruar. E kërkua që në këtë situatë, këtë ndonë. Dhe mjaftë me. Mjaftë me. Dhe në, kejë muslimani që di subhana që dhe djetë falet, endë nuk ka arrit me elonë duhonit. Nështëso ka, ka jetë përzit në punë të maja fetare, kështu me rratë din këtë, o, dhe ndërruar, po ty të me tërë këtë bagajnë, këtë drejtima, po? është dorësë kjo punë prej modet harrot. Të Mi pas ka shku me, me, me, me, me barantë në dushimit, apo? këtë e ka lënë anë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 S'juletë vetëm them Allahu qan roft. Ne zoti vërtet kemi përfituar nga ndryshimi dhe jotarnohemi ai dëm i madh dhe shumë i rrezikshëm i harrimit ku i vëretem të gjejmë tier ku nduvime vetë tona. Allahu qan rofto. Aty Allah shpleft. Ja vati na ka ngelur dhe mjet i fundit që ne do ta përmendim për të ndryshuar, për të pastruar nga mëturat e injorancës. Shkërirë aty takojmë inshallah. Allahu swt. Tënderuar vëlezar. Tham që ne eduam jetën po jetën për të lidhur me tokën, por jetën për të lidhur me qiejllin